Hallå och eh, välkomna till nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser in eh, de här nyheterna som jag får på olika vis i tidningar, magasin, mejl, eh, mejlar som kommer till mig varenda dag och eh, hittar på olika ställen. Välkommen ska du vara. Vi går in i den perioden under hösten där många utav de högtider som Herren föreskriver i 3:e Mosebok det 23:e kapitlet de infaller under den här perioden. Den 19 september till exempel är det Rosh Hashanah och så basunklangen sökt tid så får vi se vad den innehåller för spännande. Jesus ska ju uppfylla alla högtiderna har jag undervisat om i olika sammanhang den 27 september då är det Yom Kippur alltså den stora försoningsdagen och det är den dag som judarna anser vara viktigare än påsken men kanske det beror på att de inte har upptäckt att Jesus var den messia som de väntade på och väntar på den 2 oktober då är det Sukkot eller Lövhud och högtiden. Den högtid som bland annat talas om i Zakaria-boken. Att man i den messianska tidsåldern ska alla hedna folk fara till Jerusalem för att eh, fira den högtiden. Och så den eh, 10 oktober... Då avslutar man genomläsningen utav hela Toran i synagogorna. Då har man alltså läst i ett år. Högtiden heter ju Simchat Torah och man börjar då om att läsa första Moseboks första kapitel, första versen, Bara Bereshit, alltså i begynnelsen. Jag har berättat i olika tillfällen om den här organisationen som finns i Jerusalem som heter Tempelbergets trogna eller Temple Institute, Tempelinstitutet som man också brukar kalla det. De har nyligen varit uppe på själva tempelplatsen. Det är ju ett böneställe för muslimer Och muslimerna hävdar att där får inte kristna eller judar komma upp för att bedja eller utföra några religiösa symboler eller riter eller inte ens böja knä eller böja på huvudet. Överhuvudtaget menar man att det är bara muslimer som får göra. Men här för två veckor sedan ungefär så var ledaren för Tempelinstitutet uppe med en grupp judar och man gick runt och tittade där och man lyckades att säga hålla en en bönestund utan att man kom på dem eller att de blev avslöjade. Och det här är ju den kamp som är nere i Israel och Jerusalem och på tempelplatsen där många menar att det snart ska byggas ett tempel då man för en tid sedan flyttade fram den sjuarmade med noran den stora ljusstaken vet du som har stått nere i Kardo i den gamla utgrävda huvudgatan i Jerusalem den har man nu flyttat upp så att den står på avsatsen mitt emot klagomuren och jag tänkte när jag såg det första gången ja ja, nu är den ett steg närmare. Nu är det bara 200 meter kvar så står den där uppe i templet där den ska stå. Så att nu har man också varit uppe och bett där uppe på tempelplatsen. Så de judiska högtiderna, för att repetera dem kort för dig, eller det heter inte judiska högtiderna, det heter Herrens högtider. Rosh Hashanah den 19 september, Yom Kippur den 27 september och Sukkot den 2 oktober och Simchat Torah den 10 oktober. När det är i Gaza, Remsanda nere så är alla de här tunnlarna som man gräver mellan Egypten och Gaza. Eh vi står där en rafa där som finns på bägge sidor om den här barriären som Egypten har byggt mot Gaza, det är alltså ingen israelisk mur utan det är en egyptisk mur där tunnlarna går under där brast ett rör i avloppssystemet och en tunnel översvämmades och föll samman och tre stycken grävare som arbetade nere i tunneln där de om omkom. Nu är det också på gång att Eilat ska eller El Al rättare sagt det israeliska flygbolaget ska starta flygningar från Ben Gurion flygplatsen ner till Eilat. Alltså från Ben Gurion till Eilat. Hittills är det ju Arkia och Israel som har flugit de här och det är tydligen väldigt lönsamma flyglinjer och där vill också nu El Al gå in så det är bestämt nu att de ska också flyga med de här. Själv ska jag flyga med Arkia här nu fram på höstkanten ner till Eilat. Sista tiden har det varit väldigt mycket skriverier om hur israeliska soldater har stulit organ ifrån dödade <coughs> palestinier och det här är ju ren smutskastning det är Theinian Aftonbladet som har skrivit en fruktansvärt hatisk artikel i det här fallet om att judar alltså beskylls för att skäla organ ifrån dödade palestinier Och bland annat en svensk läkare skriver i Svenska Dagbladet Han heter Mats, docent Mats Eriksson Han beskriver det fullständigt omöjliga i att något sånt här skulle kunna föregå han säger att tanken att använda någon som avlidit ute på fältet som organdonator, den är helt absurd. Han beskriver ju den rigorösa hantering som sker vid transplantation och organtagning inom svensk sjukvård. Det används bland annat nedkylning av organen för att säkra organkvaliteten och vid otillräcklig blodcirkulation och därmed insufficiens syrgastransport så uppstår snabbt organskador skriver han och så fortsätter han med att säga att bortsett från det faktum att det är osannolikt att organen ska vara oskadade och kulorna och inte heller bemängda med tarminnehåll, bakterier och kledesper partiklar som följt med i skottkanalerna som mostors organen har varit i dåligt skick då han anlände till eh sjukhuset efter att ha släpats transporterats förts via jeep och därefter via helikopter skriver Mats Eriksson så att man kan säga det rent eh, medicinskt så är det alltså fullständigt eh, omöjligt att det här skulle vara sant. En palestinsk människorättsarbetare som normalt alltid kritiserar Israel. Han heter Bassem Eid. Han är inte vad man kallar alltså en Israel-vän. Han är chef för en grupp som heter Palestinian Human Rights Monitoring Group. <hör> han säger så här, jag tror inte att det finns några bevis för att det här skulle vara sant, säger han. Så anklagelser lyftes fram redan vid den första intifadan, men då var jag själv vittne till när israeliska doktorer obducerade palestinier. Det finns inga belägg för organstöld ifrån israelisk sida. De maranklagelserna i aftonbladet har ju dragit upp debattvågor i sydsvenska dagbladet kallar artikeln för ett grovt publicistiskt övertramp och beskriver den som obehaglig och illa underbyggd. Lösa rykten och spekulationer har blivit till en soppa som stinker av antisemitiskt tankegods. Det här sista skriver Svenska Dagbladet. Niklas Ekdal som en tidigare politisk redaktör både på Expressen och Dagens Nyheter men numera eh, fri eh, journalist. Han skriver på debattsajten Newsmill om sin egen erfarenhet av konspirationsteorier i Mellanöstern där judar bland annat anklagas för att ligga bakom terroråorden den 11 september och dessa myter motbevisas av fakta och är lätta att genomskåda. Skrönan om organstölder passar in i precis samma mönster konstaterar Ektal. Och The New Expressens ledarcorrespondent skriver att publicera Boströms artikel som beskrivs som två den beskrivs man som två sidor av insinuationer, glidningar och halvsagda lögner. Ion kvällen var det också debatt på TV jag såg det i programmet själv och var det var en som modevisar hur fullständigt missinformerade folk var en aryman som sa att ja, den palestinska familjen har ju själv beskrivit hur man tog organen ifrån deras son Och samtidigt tar jag i min hand då där det står att en palestinsk familj en förnekar uppgifterna i Aftonbladet. Vi har inte sagt det säger den här familjen Bilal Ahmed Ghanem. Eh han sannhör jag till den här som är beskyldd för att eh, ha blivit av med sina garn. Vi har inte sagt till eh, Aftonbladet att det har varit någon organ stöld. Och enligt eh, den 19-årige Bilal al-Salman efterlys militantaktivist han dödades den 13 maj 1992 utav en krypskytte från ISÄLS armé efter att Bilals kropp obducerats vilket ju är rutin så återlämnades kroppen till familjen och de säger alltså tydligt den här familjen Bilal Ahmed Ghanem att vi har aldrig sagt att man har stulet några organ ifrån vår son som hade dödats Och så kan jag ska kunna läsa upp ner. Jag har det ena pappret efter det andra här. Hans mor Sadeka säger att han sköts mitt i hjärtat. Han eh, omkom med det samma. De bodde i den här lilla byn i Mattin på norra västbanken och eh ja, och så vidare och så vidare. Jag kan inte läsa allt nu, men jag har flera sidor om allt det här så till den här artikeln den är alltså en, en ren Renläng en ren sensationsfabrikation och jag förstår ju inte att en sån tidning som Aftonbladet med de här antiisraeliska tankarna och antisemitiska tankarna överhuvudtaget har existensberättigande. Vi har ju möjlighet att binda och lösa här på jorden och det skulle vara ett bra eh, exempel för Aftonbladet. De här lögnerna de är alltså många och de förekommer i olika fall. Jag vet ett exempel än utan de värsta lögnerna som har förföljt judarna det är den så kallade blodslögnen allt som ritual mord man säger att judar tar vanliga hedningar barn tömmer dem på blod och så använder man det i sitt påskbröd vilket är en fruktansvärd lögn eftersom juden av Gud i bibeln är förbjuden att överhuvudtaget äta blod så bara tanken är helt absurd Och i boken Antisemites, som är myt och hat from antiquity to the present, alltså från antiken och fram till våra dagar, där tar man också upp de här tankarna om hur kristna barn töms på blod som används i olika religiösa sammanhang. I den polska staden Kieltsje uppstod ett rykte om att judar fört bort kristna brand för att döma, tömma dem på blod. Och den fjärde julen 1946 till exempel drog en lynchmomb genom staden. Man sköt och högg och slog i el 42 judar, där bland flera barn, därför att den här eh, lögnen hade presterats. Iransk teatershowgunda 4 visar då man en serie som heter Saras blå ögon och där skildrar man då också det en lögn hur israelers skäl palestinska barns ögon för att använda dem i eget helandes syfte. Ja, jag ska kunna fortsätta att läsa. Det här är inte särskilt uppbyggligt. Men vi ska alltså vara medvetna om att de här lögnerna, de finns hela tiden och det verkar omöjligt att ta död på dem. Det är så kallade skrönor. De går runt jorden, är borta ett eller två, tre år och så är de tillbaka igen. Du känner säkert till den här boken om förintelsen <skratt> Om detta må ni berätta Nu kommer den med en helt ny utgåva Den har alltså kompletterats med forskning som är från Sverige Och vårt bidrag under andra världskriget Till det här med förintelsen För vi var faktiskt delaktiga till dels i det här Så den nya boken kommer ut just nu ja det var lite nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Jag önskade er fred Shalom och på återseende. Lehitra ot. Åt.